I Linköping provflygs i oktober för första gången Saab:s nya stridsflygplan J35 Draken. Det är ett ensitsigt jaktplan byggt för hög överljushast. Planet är utformat som en deltavinge. Det bakåtfällda vingarna och flygkroppen bildar en triangel som påminner om den grekiska bokstaven delta. Två flygplan av typ G29, flygande tunnan från Södermannas flygfotilj F-11 utanför Nyköping, sätter i mars världsrekord i hastighetsflygning på sluten tusenmeters bana. De två piloterna flyger sträckan Nyköping och Södvik, tur och retur med en medelhastighet av 900,6 kilometer i timmen. Här, de. Här kommer de och nu går de över mållinjen. Ja, ja hörbarare kan man inte gärna gå över mållinjen.